Basme în limba română Comoara Aurie Odată ca niciodată, în vestul îndepărtat, în orașul Fort Langs, trăia un toboșar numit Anthony, împreună cu soția lui Rose. Rose și Anthony așteptau un copil și abia așteptau să vină ziua nașterii. Într-o zi, Rose stătea pe terasă, privea apusul soarelui și și-a dat seama cât de frumoase erau razele soarelui, Aș vrea ca fiul meu să primească strălucirea razelor de soare, iar viitorul său să fie luminos precum soarele. Ziua așteptată a sosit. O barză a zburat deasupra acoperișurilor, cărând o mică legătură de pânză și a aterizat la ușa copului, Punând jos grămăjoara de pânză, a bătut la ușă cu ciocul și apoi a zburat. Antonia a deschis ușa și a fost încântat să-și vadă copilul. Părul copilului era precum aurul. Avea în el sclipirea soarelui ceapune Comoara mea aurie, bogăția mea, raza mea de soare Cum ar trebui să-l numim? Peter! Comoara mea aurie se va numi Peter Peter! O, oh, ce frumos! Spunând acestea, toboșarul a bătut un ritm vesel Peter a crescut și a devenit un băiat plin de viață și de bucurie Cu păr frumos și roșcat era unul dintre cei mai rătoși băieți din oraș Putea cânta precum păsările primăvara și cânta la chitară ca nimeni altul în Fort Langs Lumea e atât de frumoasă, lumea e tot ce avem nevoie Păsările, nori și soarele îmi umplu inima de bucurie Oh, comoara mea urie, ai o voce atât de frumoasă ar trebui să devii muzician și să câți la palat pentru regi și regine În niciun caz, Rose, fiul meu va deveni soldat Va purta o uniformă, va avea o armă și va lui Un, doi, un, doi, iar părul lui e roșcat, nu auriu Dar Peter știa că ar fi vrut mai mult să fie muzician decât soldat Într-o zi s-a întâmplat ca Banjo, muzicianul orașului să treacă pe la piață când, deodată, l-a auzit pe Peter cântând Iubesc soarele, soarele luminos Să strălucească pe vechi, să ne da viață, să ne da speranță Că noi să dansăm și să cântăm, că noi să dansăm și să cântăm Că noi să dansăm și să cântăm Banjo era impresionat de talentul lui Peter Tu de acolo, domnule, care-i numele tău? Mă numesc Peter, domnule Peter... Ai voce foarte frumoasă și ce faci cu chitara este absolut fenomenal. Ar trebui să fii muzician. Oricât de mult îți apreciez cuvintele amabile, mă tem că eu trebuie să devin soldat. Soldat? Ferească Dumnezeu! Tu nu ești soldat! Chiar nu vezi că ai un talent extraordinar? Ai putea deveni cel mai bun muzician din întregul regat, nu doar din Fort Langs. Tata, nu mă lasă! Spunând acestea, Peter și-a plecat capul și a plecat, lăsându-l pe Banjo îngrijorat. Zilele au trecut și a venit momentul ca Peter să-și ia la revedere de la părinții lui. La revedere, tată! La revedere, mamă! O, comoara mea, Aurie! Întoarce-te repede! Să te întorci cu bine! Și comedale, o medalie. Ține minte! Nimic nu m-ar face mai mândru! Peter a oftat adânc, și a plecat ah. Peter a intrat în rând cu colegii lui soldați Lupta a început la scurt timp și a durat zile întregi Peter a realizat imediat că războaiele nu aduc decât devastare Într-un final, războiul s-a încheiat și pacea a fost semnată de generali Peter s-a întors acasă, jurând că nu va mai lua parte la bătălii niciodată O, oh, comoară mea, Aurie! Te-ai întors! Binecuvântările tale m-au salvat, mamă Privește, m-am întors fără o zgârietură Și medalia? oh da, și fără ea E în regulă, fiule Sunt sigur că vei primi una în următorul război Nu va mai fi un următor război Războaiele aduc numai distrugere și devastare Iar eu, unul, nu voi participa în ceva atât de greșit Poftim? Și ce ai de gând să faci? Vreau să devin muzician Nu voi permite așa ceva Nu-i mai face probleme comorii mele aurii A făcut deja ce i-ai cerut să facă S-a înrolat în armată și a luptat în război Acum lasă-l să facă ce își dorește Mulțumesc, mamă Atunci, fă ce vrei Să știi doar că eu sunt foarte dezamăgit Spunând acestea, Anthony a plecat Peter era trist dar mama lui l-a consolat Comoara mea aurie Nu-ți face griji pentru tatăl tău Ești prea special ca să fii supărat Du-te și fă ce-ți dorești Mă ocup eu de tatăl tău Mulțumesc mamă, ești cea mai tare Așa că a doua zi Peter a mers la Banjo Care s-a bucurat să-l vadă oh, Ia uite pe cine avem aici Talentatul Peter Te-a întors teafăr și nevătămat Mă bucur să te văd Banjo și eu mă bucur să te văd, Peter. Spunem, ce te aduce pe aici? Peter i-a povestit lui Banjo despre experiența lui în război și despre cum a jurat să nu se mai întoarcă vreodată. Tata e supărat din cauza decizii mele, dar asta este ce mi-am dorit întotdeauna să fac. În sfârșit, ai reușit să iei atitudine. Ar trebui să sărbătorim noul tău început. Linda! Linda era sora lui Banjo. Aceasta a intrat în cameră și când a văzut-o, Peter a fost de -a dreptul vrăjit. Peter, ea e sora mea Linda! Linda, Peter! Peter și Linda s-au privit și și-au zâmbit. Linda, vreau să sărbătorim! Ești drăguț să ne aduci cele mai bune deserturi din bucătărie? Sigur, frate! În următoarele zile, Peter a cântat la chitară în casa lui Banjo, unde veneau adesea miniștri și alte regalități. Toată lumea era impresionată de Peter, în special Linda. S-a îndrăgostit de el și imediat au ajuns să fie împreună foarte îndrăgostiți unul de celălalt. Când Benjo a aflat acest lucru, a fost foarte fericit. Sora mea și cel mai bun prieten al meu nu se putea mai bine. Mulțumesc, Benjo? Ne vom căsători curând! Oh, e minunat! Dar mă tem că va trebui să mai așteptăm puțin. Peter și Linda erau îngrijorați. De ce să așteptăm? Excelența sa ar vrea să cânte la nunta ficei sale. Asta e o veste excelentă! Peter i-a mulțumit lui Banjo și când s-a întors, a observat că Linda nu mai era în cameră. Peter a înțeles că s-a supărat, dar să cânte pentru rege la Palatul Regal era ceva ce acesta și-a dorit întotdeauna. A mers înapoi acasă și a povestit mamei sale totul. Aceasta era în extaz și a pregătit cea mai bună mâncare pentru drum. Peter și-a luat la revedere și a plecat. A cântat la nunta regală și toată lumea l-a aclamat și l-a aplaudat. Și a devenit faimos. Regii și reginele din regatele vecine care au venit la acea nuntă și au dorit ca Peter să vină și să cânte și în regatele lor. Peter a acceptat smerit cererile lor și în curând a mers de regat în regat, cântându-și cântecele acompaniat de chitara sa. A devenit atât de faimos, încât oamenii au început să-i spună Peter, muzicianul roșcat. Dar, în ciuda faimei și a recunoașterii, lui Peter era doar de familia sa și de Linda. După ultima nuntă din acel sezon, Peter a pornit la drum înapoi spre Fort Langs. Pe parcursul călătoriei s-a gândit la cum a reușit în sfârșit să facă ceea ce și-a dorit dintotdeauna Când a ajuns acasă, mama s-a aruncat ce avea în mâini și s-a grăbit să-l îmbrățișeze Oh, comoara mea, Aurie! Te-ai întors! Da, mamă, m-am întors și privește ce ți-am adus Peter i-a mânat sacul pe care îl cărase Era atât de greu încât mama lui a trebuit să-l pună jos înainte de a-l deschide Când l-a deschis, a văzut că sacul era plin de aur, perle, rubine și diamante care mai de care mai strălucitoare! Oh! Suntem bogați! Fiul nostru ne-a adus o avere! Cu toate astea, Anthony nu era impresionat. A rămas tăcut în balansarul său, privind pe fereastră. Peter a mers până la el și a scos o medalie din buzunar. Tată, asta este pentru tine! Am fost premiat de către regele Chinei! Anthony a luat medalia, a privit-o, iar ochii s-au umplut de lacrimi. S-a ridicat și și-a îmbrățișat fiul Sunt foarte mândru de tine, fiule! Rose, vezi, ți-am spus eu că trebuie să fie muzician Cei trei s-au privit și au început să râdă în hohote S-a <laughs> căsătorit cu Linda, au făcut o petrecere mare Unde Rose a hotărât să vorbească despre fiul său Fiul meu și-a urmat visul și ne-a făcut mândrii pe toți nu aveam cum să primesc un fiu mai bun Comoara mea aurie <laughs> Mulțumesc, mamă Dar cred că e timpul ca cineva să-ți spună Părul meu e roșcat, nu blond Oh, Peter Eu i-am spus asta toată viața mea Oh, dar nu părul tău este auriu, fiule Ci inima ta Da, inima ta frumoasă Care dă naștere unei muzici atât de frumoase este darul de la soarele ce apune. De aceea, atunci când cânți umpli inimile de bucurie și încântare. Mamă, de ce nu mi-ai spus asta niciodată? Ce pot să spun? Am așteptat până la sfârșit? <laughs>